Under januari inleds i Sverige en landsomfattande vaccinering av alla skolbarn mot polio som tidigare kallades barnförlamning. Vaccineringen ska egentligen börja den 1 februari men i Adolf Fredriks folkskola i Stockholm tjuvstartar man. Ja, snart så ska väl en av de första ungarna komma in. Den här är vad heter du för någonting då? Jag har inte stugat. Jag vill kontrollera med lärarinnan att det är rätt barn också för att de... Det är där, den där ja, så att det... det är en här ja. högtalare, så nu kommer du in i dagens ekos. Finna är det att få höra. Ja, då får du höra sen. Nu kommer in i krosnålen. Hoppsan! Hoppsan! Det var hela reaktionen. <laughs> Jaha, och så pressar det till lite grann. Och sen är du och vad säger du nu då, Jan Martin Stugart? Ja, det var inte så fallet som jag hade väntat mig. Inte det. Och nu får du gå ut och jämföra med kamraterna där ute. Ja, Ja, ett titt. Hej, Mire. Hej. Intervjuare, Bengt Feldrajs från Ekot. Under året vaccineras närmare 660 000 skolbarn. I augusti drabbas Sverige av en stor influensaepidemi. En variant av influensavirus typ A. Den får namnet Asiaten eftersom den började någonstans i Turkiet och därifrån spred sig till både Europa och USA. Till Sverige kommer sjukdomen i första hand med hemvändande deltagare i engelska scoutläger och i ryska ungdomsmöten. Tusentals svenskar insjuknar men vid årsskiftet är epidemin i stort sett över. Asiaten anges som bidragande dödsorsak i närmare 100 fall.